الله اكبر الله اكبر الله اكبر والصلاه والسلام على رسول الله وعلى السلام الله محمد istinskom bogobojaznošću i ne umirati osim kao pravi muslima. Allah subhanahu ta'ala molimo da nas učini od onih koji da se boji istinskom bogobojaznošću i od koji ću umrijeti samo kao pravi muslima. A čemu sam mislio da Allahu Allah subhanahu pomoć naće razgovorimo da ga breću, jedna, jeste jedna stvar koja je doma bitna. I zato bi ja volio na jedan način da budem stokraći. I zato da smo Bog do mi svi, da kažemo, kad kažem svi počinjem od sebe prvo, da smo Bog do mi svi na tom stupnju imana, da nam se u pet minuta nešto kaže pa da to razumijemo. Jer prvim generacijama nije bilo potrebno mnogo govora. Njihovi vazovi i njihovi govori su znali da budu i po pet minuta. Znao od celafa da izađe na minbar i da kaže ljudima samo bojite se sa Allaha i da siđe na minbar. Beđutim zato što su srca bila čista. Zato što su srca upijala. Jednom kada mu se kaže boj se Allaha, znači zamisli Allahu tabarak ve ta'ala pa isto ga uzme pouku i porku. I zato da Bog do Bo, možemo večeras samo da pročitamo ove hadise koje sam mislio koje sam mislio da vam, i, da vam je večeras uz Allah-u Tebareku Teala pomoć u pomoću, spomenu. Draga braćo, večeras sam mislio da kažem nešto naravno prije svega opominjući sebe i ovaj držim prvo sebi, ponda vam. da Kažem nešto o opasnosti čovjekovog jezika, odnosno o bolesti i bolestima jezika. Pa teko na samom početku bi želio skrenuti pažnu jednu stvar, a to je da mi ako pogledamo, vidjet ćemo da su muslimani u musibetu, u nedači. Radi jednog od dva razloga, ili možda radi oba dva razloga. A to je da su u nedačama i problema ili za to što, što su došli nevjernici, znači ne Muslimani i kažnjavaju prave probleme, prave spletke muslimanima. Druga stvar je, zato što su muslima, druga stvar je što su Muslimani u problemu, u Mosibatima, u Belajima jedni sa drugima odnosno jedni radi drugih. Gdje god da pogledamo vidjet ćemo da se radi o jednoj ili drugoj, a ponekad o oba dvije stvari. Ako pogledamo u drugu stvar, to je kada su Muslimani međusobno zavađeni, međusobno ratu itede draga vraćam, svemu tome je uzrok. i sve je to počelo radi jezika. Samo tome je uzrok i sve je to počelo radi jezika. Pa tako svaka fitna koja se desi među muslimanima i svaka fitna koja se desila u historiji islama među muslimanima, znači to je samo plod nečijeg jezika. I zato ili mi ovdje, kao skupina, kao omladina, kao jedan džamat, ako dođe do fitne među nama, dolazilo je i dolazi i doći će samo radi, samo radi ljudskih jezika. Zati druga stvar, a to je da vidimo kako jezik, ovaj jezik koji nam se nalazi u ustima, ovaj jezik vrlo lahko može da zaradi djennat, a isto tako vrlo lahko može da zaradi djennat. I zato pogledajte samo, samo ću spomenuti jedan hadis. A to je kako lahko čovjek svojim jezikom može da dobije veliku nagradu. كجا لوه وصاني عليه الصلاه والسلام الله تعالى عنه الله وصاني صلى الله عليه وسلم لك كلمتان قال الله وصاني صلى الله على اللسان ثقيلتان في المزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كجديريش ديريش كجا كويس لهكه نيزيك اتيشكي للميزان اتيشكي للميزان težkana suđjem dana. Habibatan ila Rahman, adrage uzvišenom Allahu, drage milosti Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi Ove dvije riječi, poslaniku alejselatu vesselam, kaže da su težkana mizan. To jeste mnogo će ove dvije riječi imače veliku težinu kada se na suđjem danu budu vagali vagala djela. Mojutim pokletica kako lako desgovori la ctoi kaže subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ili somori oni somori ili musa la brema na mi musa la brema da je tim šta uhko isto tako drugi vidzik la ctoi kaže la havla wala kuvvata illa billahi alali radij da donese salavata posanika jedno donoseš salavata kako sami kralihi salatu fozik je to teško? Lahko. Međutim, isto tako ćete vidjeti. Kako ovaj jezik lahko može da odvede svog sahibiju da ga odvede u džihannamsku vatru da Allah tabareku ta'ala o tom je Pa tako, na samom početku ćemo spomenuti neke ajete svari stvari ajete i hadise i sunnata Allahu sunnata Allahog posanika salam, u kojima se govori o jeziku. فهذا يبدو أن هذه سورة الحجرات كل ما يقضنا يؤذني أن الله تبارك وتعالى كاجي ولا يغتب بعضكم بعضا هذه هي قيبة كمع أو شرني أغورتي كاسم كاجي لم يتألني درقية قيبتتي أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ كاجي زرنكو أدوار سوالي يدي ميس وصوغ مرتفوغ براته i nemojte jedni i druge gibatiti, zar neko od vas voli da jede mjesa svog mrtvog brata. Ovdje je Allah, tabarak i va ta'ala, gibet, grek koji se zove gibet, poredi sa jedenjem mjesa tvog umrlog brata. Znači, na primjer, da sad neko od nas, jeli, svak od nas ima prijatelj. I sada je neko toliko, da kažemo zao i lošćovi, da taj njegov brat kad umri, znači, zamislite, uzme i počne ga bukvalno iz. Šta je to? To je odvratno. Znači, Allah nam to navodi u Kur'anu kao primjer odvratnosti. Znači, može li se zamisliti da čovjek jede čovjek I to ne svakog čovjeka svog najbliže prijatelja da ga jede. Neće li to odvratno? ste ne odvratno. Gibeti isto tako odvratno. Znači, da jedeš, odnosno da gibeti svog breta, isto tako je, isto tako odvratno. I zato idemo ka da mu s Allah Đišanu kaže, ima da lijep govor, kaže, subhanallah, Kaže ima ljudi neće jes haram. Neće is haram. Znači musman i sigurno sad evo nije. bi nam došlo neko i rekao evo ti sinsko meso jedi ga. Bilo ga ne Kaže ibn ima ljudi koji kada mu se pundio haram, ne bi ga nikada A kaže i danju i noću kaže je jede mjesto muslimane. I danju i noću jede mjesto I ne samo to, nego jede meso u lamej Ule, ne pobožni ljudi. Ljudi koji rade na islam I ne upe samo to. Ima oni koji su to uzeli i baditi. Znači koji smatraju da je govor o ulemi. I da opominješ da, njiho, da govoriš o njihovim greškama. Da je to i baditi. I nikoga nisu ostavili. A da oni mu nisu govorili da je vaki. Da je, da je to ulema vladara. Da je to ljudi koji su upali na ovatarije. Da su, imaju ove greške. Imaju... Znači nisu ostavili. Znači uzeli su to. I bati I zato još jednom se vraćam na to i kaže, znači zamislite kako je to odvratno. jesti to tako, mislimo. E isto tako je odvratno da jedeš, odnosno da gibetiš svog brata Muslimana. I zato ako pogledamo u sunnet Allahu poslalika, salam, vidjet ćemo koliko je došlo hadisa u kojima se govori o jeziku. I kao što smo vidjeli također da Allahu poslanik aleyhi salatu vesselam se obratio ashabima i govorio im kaže naj više što se bojim za tebe je kaže o oh. Kao što mu je došo kao što ću vam spomenuti hadis ashadu bi ta Allahu čega se naj za mene bojiš jer mu poslanik kaže za tebe bojim se pa Tom, mu se je svoj jezik naj se za tebe bojim čega? Allahu kaže tako se bilo je imam Buhari Muslim od Abdullah ibn Amr al-As radijallahu ta'ala anhu جلا الله والصلى الله عليه وسلم راكه المسلم المسلم مسلماني من سلم المسلمون من لسانه ويده أنا مسلماني اونا او شيء يزيكا يركو سومير من دومي مسلماني هتشوادا سميلي براي مسلماني مليس تي سدا ili udara, ili ko da nije musliman, da je toga nevijenik, ne. Nego ovdje se misli pravi i potpuni musliman sa pravim i potpunim islamom. Je onaj od čijeg jezika i ruku su mirni šta? Su mirni drugi muslimani. I zato kao što ćemo vidjeti, znači izmeđustavno kada čovjek gibeti čovjeka, izmeđustavno kada ga gibeti nije to samo gibeti, i givet nije samo toliki grije samo zato što si nekoga ogovorio pod navodnici. Nego što za to poglači toliko stvari i drugih griha među kojima je zato što stok čovjeka izijetio. I taj čovjek nije miran o tebi. I zato pogledajte ponekad. Znači ponekad taj neki psihički udar na čovjeka je mnogo teži nego fizički. Znači ponekad da dođe čovjek da ti udari šamar i kaže izvini Boga ti došlo udari u ti. Znači rođe halališnu, znači može to da se završi u pola saata. Međutim, kada znaš da neko od govori, da te gibeti, da govori o tvojoj časti, znači to odmah zna da traje danima i danima. Da bude gori problem i gori ezijet za muslimana, nego da, da smo fizički neškodi. Tako je izabili još imam Bukhari i termizi u svom sunanu od Sehli ibn Sa'ada i Sa'idi radijallahu ta'la anju hadis u kojem Allahu posaniju. صلى الله عليه وسلم كاجي ابرчайце на рана нама من يضمن لي ما بين لحيه وبين رجليه اضمن له الجنه كاجي كومي كومي ono što između njegovih usana i ono što je između njegovih noga ja mu garantujem džennet ono što je između njegovih vilica misli i ono što između njegovih noga misli se na polni organ kaže ja njemu garantujem A Znači pogledajte kako posanika alaihissalatu wasalam poredi ovaj dvije slav. A to je polni organ jezik. Polni organ zašto? Zato što čini ta velike greh koji se zovezi naruk. A jezik zato što isto dolazi sa velikim problema i zato što dolazi sa velikim sa veliki musimit. I zato pogledajte od Allah posanika alaihissalatu wasalam ono mi. Na Znači pozirno ode da obratimo pažnju, znači da ode omladine nao obrati pažnju. Ko garantujem da će sačuvati svoj polni organ od harama i svoj jezik, Allahu posanji sallallahu alaihi wa sallam mu garantuje, mu garantuje džanet. Tako je se vidiš imam termizi u svom sunenu od Muaz ibnu džabela radijallahu ta'ala anhu. On je hadis, koji je razgovor između, gdje Muaz radijallahu ta'ala anhu. بيت الله و وصنيك عليه الصلاه والسلام فازم جو استالوك دونك وصنيك عليه الصلاه والسلام كاجي كف عليك هذا شو باي كاجي ابو عمو كان ناس وهيسك دونك كاجي مواسين جبل رضي الله تعالى عنه زرش زرش ما. ما. الله هو وصننيت زارچمو بيتي كاجي اماني تو زارچمو بيتي زارچمو الله تصلي عليك عليه الصلاه والسلام الثكلتك to izraz koji beno označio kod nas u prilike teško tebi. Seke letke umuke kaže teško tebi, pa kaže zar će ljudi biti bacani u jahannam na svoja lica, osim radi onoga što su posijali, osim radi onoga što su posijali, njihovi jest. Također za biložim am tirmizi u svom sunanu, od Abu Sa'id al-Khudriya red Allah, tala anhu da Allah posanih sallallahu alihi wa sallam kaže idha asbah abnu Adam, kaže kada osvane sin Adamu, znači sakoj to, kada usfanih sene Adamo, kaja svi djelov i tjela sa obracaju jaziku i kažu ittaqillaha fina. Svi djelov i tjela sa čovjeku i kažu ittaqillaha fina. Bojisa Allah radi nas. Fa innama nahnu bikin. Kaja mi smo kaka vsi ti. In istakamta, istakamna. In i'avvajajta, i'avvajajna. Kaja, kaj ti buduješ nabravom putu. ti buduješ dobar, imeče mu biti dobar. Ako ti buduješ loš, kaj ti iskejniš imeče maskejni. I pogledajte samo ovo, znači zamislite samo ovaj hadis i se, znači od prizora sudnjeg dana kada će onima koji sope tjezcima svojim, Allah tbarak wa ta'ala u suri An-Nur kada govori onima koji su potvarali vjernice Allah tbarak wa ta'ala kaže javme tešhedu ili u kiraju drugom javme al kaže na kada budu protivnici svjedočilih Prvo što je spomenuto njihovi jezici. Na dan kada budu svi dočeli, njihovi jezici i njihove ruke i njihove noge za ono što su radi. I zato znate da čovjek kada bude nasunjen dan, da će njegova usta biti zapečena. Da će njegova usta biti zapečena i da će njegovi, da će njegovi udolj govoriti. To se reč, oni imat ima moć govoriti. Nego će jeziku, pa ne da on sad kod, kod kontroliše. Nego jez, jezik kao znači poseban da kažemo ima sad će govoriti pa će govoriti šta si ti se doće pred tebe pa će ruke tvoje se doći, pa će noge tvoje sve će se doći pred koga? pred čovjeka znači je se išao ovdje, jer na djeloku si imao kontrole nad njima pa si svojim rukama činio haram, i svojim nogama si činio haram i svojim jeskom si činio haram mađutim na sunijem danu će oni se doći pred čovjeka. između ostalog ko će se doći pred tebe i se doće tvoj jezik i zato pogledajte i salat da im se Allah su vodjeli, koliko su vodjeli računa o svom jesu koliko su vodili računa u svom jesu pa se prenosi da jedne prilike da jedne prilike Omer radi Allah tala an ušo Ebu Bakru asidbijeku i našo ga kako se drži za svoj jesu i našo ga kako se drži za svoj jesu pa mu kaže šta je zašto to radiš kaže, hada da redan iman kaže, ovo je čemu belaju desne. se bojio sebu Bek, radi Allah, zašto? Da ga njegov na neodvede. Da ga neodvede ušto? Da ga neodvede u jahannu. I zato, kao što je rekao Abdullah ibn Mes'ud, radi Allah, anhu, kaže, nema stvari na dunjaluku da joj şey, je potrebnije da bude duže u zatvor od jezika. Nema stvari koji je potrebni zatvor od čovjekovog jezika. Između ostalog, što se također prenosio celafa, kao što govore Budarda, Kaže Allah ti je učinio dva uha, a jedna usta, jedan jezik da više je slušaš nego što govoriš. Da više je slušaš nego što govoriš. Međutim, ovo je, ovo je čovjeku teško. I zato brate, pružnju ljudi kada govori, malo je onih koji imaju tako da kažemo edeb da saslušaju. Znači on kaže i iti, ititi. Iti. Znači međutim da sasušaš, da imaš eleb da saslušaš, znači malo je ljudi. I zato boglej, obrate pažnju, ja, sigurno ste na to nije U koliko hadisa Al Allahnik Alih salatu u sedam se da posanika aliih Saratu se namreko hel faragote, se završiti. Da dojuh dalah posaniiku salatu wasalam, biro bi zahvi, dođu u mušci do te ka da bii završili, posaninik aliih Saratu se namreko fart, jeli li završili. Kad je završili se svojih goru a Anihih nam li mu sebrati. to ima ne što se zoga osno temama, nači lije po odnosvanje pota u sunnetu Allahog pasanika sallallahu ali. wa sallam. Dragav, reću, ja sam mislio večeras da spomenem neke stvari se spomenula u Leman. Uh, pod naslovom bolesti jezika. Jer bolest jezika nije samo jedna. Nije samo gibet. Ima više bolesti jezike. Pa sam mislio ukratko da se dotaknemo ovoga što, spomenu, što spomenuli islamski učinac. Pa je tako prva, prva bolest što se spominje i se da čove gomri o s'arima koj ga sanatiju da čove gomri o s'arima koje ga s'jta koj ga sanatiju i zato kaže Allah ko s'anika alihi salatu salam kao što dašlo muslima vada bu Horeira radiyallahu ta'ala ajhu man kana yu'minu billahi wal yumil aakhir faliqula khayran au liyasud neka kaže što je što je dobro il neka šniti. neka kaže što je khayr ili neka ili neka šuti. Zato je također došlo u Ruskoj zemlježi imam termizu u sunan, svom sunanu da Allahu posanika arihi salatu salam rekao min husni islami mar'i terku ma la ja'ni. Oglapote islama jednog čoveka jeste da ostavlja ono što ga se ne tiče. Kako samo se navodi lije primjer? A to je da nekako reću vrijeme koje nam je Allah Ćilješanu dao. Vrijeme. Znači to vrijeme ti je Allah Ćilješanu dao da ga koristiš. I čovjek mora svoje vrijeme da koristi kuhinju stvari. Ja sobno imaju. idu. što znači, pogledate kako mi kažemo, joo kako brzo vrijeme prolazi. Kako brzo idu heft, kako brzo ide godina, kako rad bio, mi ono pričam i sad ratko da je bio učer, godina prošlo. Da je, da je bio rad. Znači kako vrijeme brzo ide. Znači juče smo bili heh, sad vidite samo jedan čovjek, sine si ima godina, ima pet godina, ima žir primile. Tako će brzo doći samo 50, 50 60 i 60 Zato vrijeme, ko spozna vrijeme, koji je vrijeme koristenja svog vremena, da ga koristi ono što će mu koristi za drugo vrijeme, to je za sudnji dan, taj čovjek ih spoznao tu nauku. Međutim, onaj koji zna tu stvar, međutim, umjesto sa tim svojim vremenom da se pozabavi sa onim što ćemo koristiti, on se počne pozabaviti nešto če, čega se ne priče. Ne samo što mu neće reće koristiti ono što ćemo ištrti, i zato, gdje ovaj bio, šta je radio, jesi li ga vidio, nisi ga vidio, šta je ovaj radio, e, znači, je te stvari. Pogledajte, ako, ako se vratimo u svoj govor i ono što govori, vidjet ćemo da veliki postotak našeg govora ima oko što ga se ne tiče. I zato kaže u loma, se posabavi i tim stvarima kojega se ne tiče. A ostavi to vrijeme da ga koristi za hajr, kaže to je primjer čovjeka koji je našao zlato, našo srebro, našao dragulje, našo bisere, Jostaviti biser i je kaže će prka po smeću. će prka po smeću, uzmima smeće, se kupja smeč, a vama našao bisar, našu drabuj, našu naš... to mi ne treba, hoću vam ja smeće. E tako iso primjer čovjeka koji zna da imaš i ima da koristiš, da učiš. Sad falah imaš, uzmeš, upališ, der slušaš, upališku slušaš, uzmeš knjigu, odješ predambu. Nećeš to, hoću spijati kafe, govoriti ovaj vaki i svio kako mi je pogledao, kako meni je pogledao, kako je me rekao i tako. Znači, ne samo da nema koris, nego je to stvar koja vodi čovjeka u haram, koju ćemo kasnije detaljnije objasniti. I zato ulema prvo, prvo što napominje, jeste ne pominje stvar. Druga stvar, draga braćo, druga stvar, draga braćo, jeste govor, da čovjek svoj govor, odnosno druga bolest jezika, da čovjek govori o neistini. E, ovo ulema naziva, kaže, el qawlu, el qawl al da čovjek govori ono što je neistina. Što znači ovo znači, govor koji je neistina? Znači da čovjek govori o stvarima koji su haram. Da priča o haram, Da prepričava harame. Da sluša haram. I tako da je. Znači to je nešto sve što se jednim, na, jednim nazivom naziva neistin govor. Znači govor koji je neistina. Međutim ti ga slušaš, ti ga prepričavaš, o pričaš i tako da Draga bračo, ovo je jedna veoma velka stvar. I zato, za bilo je Bukhari, muslima da bu Hureyre, da je anhu, da Allah posani sallallahu sallam rekao. Če brate pardom, odis ma djiz, uz reč, sallam la bil kalima min ridwani ta'ala, la iluq ilaha bala, yirfavu allahu biha jednu koja je od Allah'u tebārake wa ta'ala za dovojstva? Laha yulqi laha bala. Neči obračati paržnju na tu riječi. Allah, čega sattvom riječu uzdignut. tu žernet. Allah, čega pašte sattvom riječu. Rekuje riječi i obračo paržnju. Allah tebārake wa ta'ala mu dao rati riječi žernet. Šta znači ne obračo Na Naprimjer, kada čujem khairu. Kada je stanavik nera khairu. I da govorio on će nikad kada dođe automatski početi govoriti o Nije se on pripremao sad za taj govor, nek će mari što. Kada vidi neki Hajr, automatski će drugog pozvati na Na neki Hajr, znači, neće biti neće se nešto sprema za to. Zašto? zato što se čuje neki kikov na Hajr. Ne dođe on govori Hajr. E, kada čuje neki Hajr, on idu poziva na taj Hajr. Dušo se ne može, išao s oncom, ti smo prošo negdje na predavanju, rekao je čuj ej haj sam na predavanju. Čuj pušo idi prominemo se što. Znači, koliko ljudi koji su tako krenil putem, sam štoj, ja Isu kaja rekao meko, hajj se mno, kaja sam vidio, se mislim. Ja znam čovjeka koji je tako poču. Koliko mu rekao, hajj, ja ujde, mi je na na pridu, hajj ti se mno. On tam, tu čovjek se promijenuje. I njegovih seba boh se joši ljudi i drugi promijen. Vžutim isto tako. U svem hadisu kaja Allah pozanika anih se kama pisa. Zaisno, či čovjek reč, riječ, re, re, koja je min seha till La yulqi ilaha bali. Neće obraćati pažnju na tu reči. Kaže, pačarate te reči, biti bačin u A to draga obraća, i te kako se dešava, kada se čovjek, čovjek mnogo šali. Kada se čovjek mnogo šali, i onda počne govoriti, ne znaš ono što mi kažem ne znaš što govori, počne govoriti o haram, počne ovo, semu haram haramu poslava sladak, jahannamu poslava sladak, islamu dosadio, i onda sati, hop, Allah, tabarik wa ta'ala i zato kada govorimo o ovome što je govor na istinu, jednu ću stvar već razpomenuti, a znači jedan haram. Molim Allaha da nas sačuva od toga, i našu omladinu. I zato ovoj stvari u istinu, znači primjećujem, a niti istraživam niti tražim, ali primjećujem da ima ljudi koji idu u džamiju koji su posjećeni tome. Međutim, Allah, te barake ta'ala, molimo da nas sačuva od harama. A draga vraća, to je danas nešto što je zavladalo, a to je gledanje serija. Znači, pogotovo danas, kada se pojavile pod navodnicima nekakve muslimanske ili turske serije. I čovjek ide u džamiju, čena pokljivana, međutim, sve zna što se dešava. Znači, prati serije, znači, aman zaman kod ostovo serije koje govore o ashabima i tabinima. Ko da su to serije koje govori o sahabima i tabiinima i gdje se samo citira ajit hadis. hadijes? Hrana, braću, se složiti sa so mnom. Da ono što je glavna savo u tim sirije, jer ne bi bilo zanimljivo da nije toga, da je većinom tematika tih serija blud, zinalog, prevara, muž prevari žen, žena prevari muža i tako da. Znači je glavna sigurno tematika takvih serija. I on da čovjek muslima koji pada, Allahu tabaraka vata'ala na sreštu. Žena koja pada, Allahu tabaraka vata'ala na sreštu. Koja zna šta je zinaluk. I čak znate, draga braću, da Allahu posanika alihi sanatu wasalam kaže da je zinaluk oči u pogled. A da je zinaluk jezika govor. I to je čovjek onda kasnije prepričava. Je svidio šta ovaj uradi ovoj, kako ova ovoga, kako ova ovoga. دراج أبراكو تو يدا مسلمان كوي سالله أبوي تو يدا مسلمان كوي صلى الله عليه وسلم مجلس سببه ازول حول ولا قوة إلا شخص يقول لدي سوء غريح قد يديه غريح غريح غريح پوشتن شمت ترجمو صفار نهي نشستن طبعا وجوتن ستو سمتودة نهي نهي نهي نهي نهي دراج أبراكو شخص يرويه محمدا صلى الله عليه وسلم يسيدي يدى gleda satima iz dana u dana gleda u haram. I zato neće se sad zadržati na to. Ovo što ću vam reći, neka se čudi ko će se čutiti. I neka se postoga prepričava ko će prepričavati. I neka se smije ko će se smije. Međutim, draga braću, sva fikski e, simpoziju islamske ulame, fakih, ukaha, su rekli da uneseš televizor u kuću da je to haram. I sad nekako god hoće e, da oni koji to govore da su so nezadni, da su so vaki dostupni. So. Znači kažu da uneseš onaj šeitan, da je to haram. Znači ja mogu u sljedeći put po počita fetra u lami. Znači imena od sam islamski kolegija, fetri, pojedinac da je to haram. Osim normalno da tu bu, budu čisto islamski kanali. Da uneseš to košto daj, a daj, svala Allah, tebarek i ta'ala, ima dosta islamski kanala i na engleskom i na, arabsku, na, raunana, na, šemijsko, na ima. Da ima na našem izku nema. Mgjuti in drugi kanale. Nije kažu, ne kaži manjeva od goroš. Nije kažu, bin Bazi, Jusaymin, Albani, i kolegi ujiddi, i kolegi uvde, i tako da li. Bako, će se neko smije, neko se smije, njima neko se smije, ne smije mani. I Iza to vam je še, no kažu. Nije, da čove gleda tog, koji vjeru Allah, tebarek wa ta'l, suh ilan, draga braču. Nasa Allah, tebarek wa ta'l, nisamu tog Da tog čove gleda, da sa masasvojim familje, sa svojim djecom. Djeca da ti rastu, da ti to gledaju. Da se djeca odgajaju uz budi za Da ženu koju suzao kao je manet, umjesto da je podučiš Allaho i vjeri, ti da joj kažeš, hajde se mnom gleda haram. Allah mi molim Allah, ta da nam podari takoliko. I da nam podari da se Allah, istinski boj. I draga vreću, znači, da se to dešava? Znači, ova stvar, u srajnosti napravom putu, je nešto o čemu čovjek treba da razmisli. Znači, je to moguće da je nekome istav dosadio? Znači, prije smo mašala imali, volili i otići u Imali želju da učimo Kur'an. Međutim, sad šta? Pošli. Nije više fora. Nije više moda. Znači, čovjek kad nam se počne furat na džehannam. Ono što je znao, on bola drugima govorio. On drugima govorio, boj salaha. Savjet ovo fino i sve to. Sad, kažem, slošaj kažem. Mora čovjek biti u skladu društva. Mora čovjek biti vaki. Ne može, mora znati koja je serija. Znači, ako nis to, onda si papak, onda si nikakav. Lahavle voda puti. Znači, znači, Islam jer moguće da nam Islam dosali. Može Islam dosali čovjeku. Može da ti djehannam postaje sladak. Ideš putem i znaš što je djehannam. Znači, žena mašla prije sa nosila Allaho kjer. E, da sadnom vam to sada se, se mora malo tegniti, malo zatengiti, malo našminkati, malo ovo, zašto sa Čehrnom je posao sladati, molim Allah, da nam podarim strajnost, draga vreću. I ovo je jedan veliki belaje, veliki musibeta. I zato pogledajte ono, ono što je, je naša ulema govorila. Znači, kako te je te neke stvari? Prija! Prija! Znači, ono što nisu Allah i tabareku ta'la ta naprijatelje, ono što nisu mogli s nama mogli da urade puškom, sada mogu preko jedne 20 sa 20, 50 sa 50. Urad, hlubac je ti gotovo. Ljud se prohelači. Zaboravaju džame, zaborav Allah Allaha, zaboravaju dunjalu ti akirat. Radi čega? Radi žena. Saki dan vidi onda čovjek, tako dolazi problemi u braku, postane mu se na njegova žena. Znači gotovo, sad više ne. Saki dan on vidi tamo reku. I kak? I nije čudo što ljudi idu takve hrame ko što idu. I onda, i ovdje, mislim to je sad zasebna jama tema. Znači ljudi oduše u razne harame, da Allah te barak ta'ala o tome sačuva. Sredjeća sada draga braću, koja bolesti jezika jeste ružan govor. Znači, ružan govor u smislu ružnih riječi, psovanja, proklinjanja, spominjanje stvari, kao što su stidna mjesta, spominjanje intimnih stvari, intimnih radnji, znači, sve je to došlo znači, kao jedna vrsta ružnog govora. I bolesti jezika. Naravno, ovim je sada ne imam, ne imam vremen da puno govorim. Da se toga dotičam. Jer, znači to, ponovo bi na tome ostalo. Međutim, samo ono što vam mogu reći. Jeste, draga braćo, da Allah tebarake u ta'ala Allah te tebarake u ta'ala u sur Isra kaže, obraća se svom poslaniku, a.s.a. وَكُلِّ عِبَادِي يَكُلُ لِلَتِهِ أَحْسَنِ I reci mojim robovima, neka govore ono što je najljepše. Je recimo je robojima neka govore ono što je najviše. Znači tvoj govor neka bude kakav, neka bude najljepši. Ono što najljepše možeš da imaš od riječi koristi, vrati pažnja u Ustav. I ovo je nešto ovo je opet jedna da kažem umjetnost. I zato je također umjetnost koju nalazimo u sumnatu Allahu Poslanika Alika I zato čovjek mora s da se navikamo kada govori riječi, da to budu najljepše riječ. Čak i kada u srđu. Normalno, čovjek se naduti. u srđu, da čovjek kaže subhanallah. Kaže alhamdulillah. Kaže Allahu ekber. Čak, na primjer, ako se muž i žena posađaju i sad muž hoće da kritkuje nešto žene. Ne da je kaže glupa čov, budalo, konju, idio te, kozo. Ne kaže Allah te nagradio, Allah ti se smilovu, Allah ti dao svako dobro, podario ti da Znači da, i tu koristi, i tu koristi najljepšin govor. A ne da kažemo, da čovjek u svakodnevnom, kada govori, da se vraća svoj brat, da kaže Allah te nagradi, Allah ti dao svakodobr. Da sve ženi kaže Allah ti je dao svakodobr. Hoćeš li mi Allah ti je dao svako Allah te nagradi. Znači to je nešto znači, što nam je došlo i nešto na čemu nas odgaja Allaho te talatih. Draga vraću, posebno, posebno, posebno, ovdje spominjemo sada sa ženom, zato što ono, Znači ti stvari kako takako zna da se dešava između muža. Znači, Međutim, posljedno da vodi i da bira svoje riječi, da vodi računa kako će se obraćati svojim brateima. Kako će se obraćati svojim brateima. Znači da u obraćanju svojim brateima da bira naj naj, naj, naj, naj, naj, naj, i sto puta naj, najljepše riječi i najljepše zraze. Molim Allah, tj. da nas učini takvi. E sve od bolesti što islama učitelji spominju jeste šal ili ja da kažemo tačnije mnogo šalji, mnogo šalavi. I zato je došlo došao usunod poslanika alejhi salatu selam da Allah poslanika alejhi salatu selam aleku wala tukthir iddahak, fana kasrata iddahak tubit al-qalb. Inam wa yasmi mnogo smijati, ja mnoštvo smijao mrtvije u čobi kusac. I zato ako vidite Znači kao što kažemo lama, ako pogledamo, vidjet ćemo da Allahu Allah po sanih sallallahu a.s.m. se šali. Međutim da je njegova šala bila, da, se, da kažemo, da je bila ispunila dva slova. uslova. Prvo je da se šalio malo, ponedno, da bi se šalio. I druga je stvar da je njegova šala bila istina. Da nije u svojoj šali govorio na istini. Znači prvo je da je bilo malo, ne da je bilo pretjerano. Drugo, da je šala Allahom posanika sallalahu wa aleyhi wa sallam bila, da nije ono bilo neistini tog govara. Mađutim ono šta je ovdje sada, šta je ovdje sada. Znači kada neko kaže, dobro, šta je zapravo sada sam mnogo šaljenja? Nije nikako zapravo kad spišanješ. Međutim, ako ne obratiš pažno na to, što se zove mnogo šaljenja ili pretiranog šaljenja, budi siguran, budi siguran. To manje više se znamo da ćete takva šala odvesti u nešto što je sto posto haram. Da ćete to i takva šala odvesti u nešto što je sto posto haram. I sljedeća stvar, draga braća, i ono što je možda najbitnije i najmažnije, jeste bolest koja se zove gibet. Bolest koja se zove kako, koja se zove gibet. Normalno već smo spomenuli ajat i sure o da gdje uzvišeni Allah tibaratu ta'ana govori o givetu uh, prije svega da vidimo šta je definicija gibeta. definicija gibeta kao što došlo u hadis pušanika ali aslamu i rodostima i hadisima jeste da je givet zikruke ahaake bima njekra spominjanje tvog brata po nečemu što on ne voli ili što prezri znači po nečemu što on prezri pa kažu ashabi jer to je bilo kad je Allah pušanika alaihissalatu aslam nekuo etadruna me la dhiba znate li je gibet. Allah, pa kaže inshallah nego poslanik kaže, "Poslanik brata ponome što." Pa kaže Sahab Allahu poslanicu, "Tona su što vičeni ljudi dođe." "Uče kad ljubit koji ponisani ništa slatkog gaže." je, kadjubit, je slagu, to istina." Pa kaže Allahu poslanicu, "Šta kaže ako se u ko istinu kod njega nađe?" ako koji istem taj čovjek ima tortu sam spomenu? Je znam to prezire, međutim on u istinu se to godi ga. Kaže poslanik, "Ali salatu selam, apse to kod njega nalazi, kaže, "Fata dir Onda se ga kaže ovida. Ako se kaže to kod njega ne nalazi, onda se ga potvrdi. Onda si slago na njega. A ovije stvari idu jednom u drugom. A to je većinom da onda čovjek kada gibeti i kada se taj gibet počne prenosti tu se nadodaje riječ, poriječ, ovo, ovo i tu bude i gibeta i bude je potvore i tako da. I zato sam pogledaj togo. Hadijskoj izabiloži imam Bukhari u svom sahihu od Abdullah i Abbas radi Allah ta'la anu. Dja Allah po sanih sallallahu alihi wa sallam se na oprosnom hađu obratio ashabima pa im rekao koji je dan ovaj pa im je rekao koji je ovo danas dan pa mi kaže ovo je dan pa kaže opusani sallallahu alaihi wa sallam, kaže, fa'inna dima'akum, wa amwalakum, wa a'radakum. Kaže, izajsa je vaša krv, i vaš imetak, i vaša čast. Znači, pogledajte, nema razke. Nema razke između musmanove časti, i njegove krvi, i njegove imetke. Znači, nema razke, udariš li ga, ili ukradeš li mu, ili ga ubiješ, ili ga gibetiš а что сюрячи постанейка мухаммада мустафа саллаллаху алейхи ва саллям فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم إزا يستабаша кр и ваш и метак и ваша част су свети као што е свет овај дан као што е свет овај град као што е свет овај месец човек три стар из je sveta kao što je svijeta kaba. Kao što je svijeta Allahov mjesec. Kao što je sveta, Jomun Nahr. Znači tako je svijet. I zato se prenosio da do lahi radi Allaho la anhu da je činio tabaf kabi i da je gledao u kabu. I da je govorio kaže ti si tako mi Allaha sveta, Ali kaže čas jednog muslimana još sveće svijetosti o tebe. Čast jednog čast jednog muslimana. Jednog muslimana. يدون مسلماء. إذن أتوى براء براجع. أبو لأيت أكوتي نوش تساهم ركو سبلي جمع أبو داود سنانو دابد الله نعمر إلى عاصة رضي الله تعالى عنه دالله فساني صلى الله عليه وسلم ركو ستكونوا فتن كاجي بيش فتن فتنالوطس كاجي بيش أتين فتنالوطسما كاجي قتلا كاجي مرتفي كاجي فساني الله عليه وسلم الليسان فيها أشد من وقع السيفي kaže, u tim danima, kaže, jezik će biti gori od sablje. Jezik će biti gori od sablje. To je ono što će jezik posijati od smutnje je gore od onoga što će doći od sablje. I zato pogledajte, uopšte, među ljudima, u čovečanstvu što su bili velaji, jel to je ko došlo i, i iz čista mira izvadio sablju i piško ljubio nekoga? Niko. Nego je sve počelo sa riječima. Sa malim riječima. Znači, sa jednom riječu dođe ono što da I zato, draga braću, Allah vas nagradio. Znači, čovjek u većini slučajeva kada gibeti, znači, gibeti zato što vidi sebe iznad drugih. Znači, vidi svoj islam iznad islama drugih ljudi. Vidi sebe mašala boljim od drugih. I zato kaže Ulama. kada neko hoće da ugibeti, kaže, u stvari, kada govori šta je lijek, lijek od gibeta, kažu kada neko hoće da ugibeti, da potvori, da, da govori, kaže, neka onda prvan star bude svjestan da sebe satim dovodi, da sebe može da sveže za Allahu srđbu. Da može sebe da sveže, zašto? Za Allahu tabarak ve ta'ala srđbu. Kaže druga srana, neka pogleda svoje sramote. Hoćeš da spominješ da ga vidiš s neka unakom haram, znači prvo pogleda svoje sramote. Čevk kada vidi svoje sramote, Ači ako je iskren <coughs> Prema sebi zastivit se I reću šta imam ja govoriti o toku Međutim, kažu onda opet A ovo ja sad dodajem od sebe, kažem, ako ti šeitan dođe Pa pomislio za sjevaki Ovo se može desiti, ali vijet Pa kažu A ako čovjek vidi da kod sebe nema nikvi mahana A to može da se desi redko Da čovjek bude bez mahana I zato ja dodajem od sebe Ako ti šeitan dođe I kaže ti nemaš mahana Kaže onda zahvaljivaj Allahu na blagodatima što ti podario da si taki. I kaže nemoj dozvoliti da tu ljepot koji ima slučajstoću da uprljaš sa gibetom. Nemoj dozvoliti da to šta, da to uprljaš sa gibetom. I zato draga Brađ, nas je danas, znači danas kad pogledamo pomladine mladi ljudi koji dolaze u Žaru, jel danas puno tim ljudi nije. Međutim, ima međusobno e, da kažemo trzavica, neteprljivosti, ovoga naravno ima. Zbog čega radi jezika? Radi čega? Radi jezika. I zato dešava se dođu čovjek i kaže taj, Allah mu se smjela ovom, Laki. Ovaj, ovaj, ovaj, ovaj, ovaj, ovaj, ovaj, ovaj, znači nema niko da je osto. Znači samo što ne rekne čovjek sebi, jedini sam ja. Jedini sam ja. I zato ako je neko iskren, brate sad pažnja uvsa, ako je neko iskren, kad vidi neku mahanu kod nekog svog E kad dođe tom bratu, ako ne postupi tako, znači to je dokaz do znači njegovo poganluka. Ako neko u istinu je vidio kod svojog bratu nešto, znači vi ste vidjeli nešto kodešeg brata dževata, znači dođeš fino dževata i kaže Allah ti ne gradio, to što sam kod tebi vidio, to je tako i tako. Znači to je tako i tako. To je tako i tako. I normalno, z druge strane, čovjek mora da sebe nauči na prihvatanju savjeta. Da budeš spreman, da uzmeš savjet od koga god da ti dođi. Ima, ko to naučiš, govoriti, na kafama ovaj vaki, ovaj naki, Onda, znaš sa koliko si tu be, Belaje i Musimeta došlo? Znači, sa hiljadama. Sa hiljadama. Prva stvar gibet jezik. Znači, evo vidite. Znači, vidite šta je gibet, šta je jezik. Druga stvar. Drugog si način roda sluša gibet. I njega se stavio iskušenje i on je sad na haramu. Onaj koji te sluša, a ne osporiti to tvoje, i on haramu. Znači druga. Treća stvar. učinio se da taj koji je, sluša, da je, višlo, je slušao da promijeni mišljenje i ne sada u svom brat Muslimanu, jer tako. Četiri stvar. i on će se budu početi nagibati, već u velikom broju slučajeva. I on će početi šta, da dalje gibati. Pa će sljedeći, pa će sljedeći pa i još jedna stvar što si tom bratu Muslimanu koji su gibeti zato što su na njemu bili i što se ga izijati. Zato što se njega šta izjeti. A zato, taj čovjek, koji možda našim očima, znači oni, što mi kažemo, zadnji jadu, znači zadnji jadu, znači znači ima rekao koji zadnji jadu među nam, znači Marku mu daš, znači taj čovjek je možda Allahu Eblija. Ta čovjek je možda šta? Allahu Eblija. I možda je on od onih, za koji uzvješeni Allah, tabaraka ta' ta'ala, kaže u hadisu kudsi, man aada li valijan, فقد ااذنته بالحرب كاجيكو ازياتي موغ اڤليو كاجي يامو اوبياو مريت فتي الله تبارك وتعالى اوبياو رت اسميسو باندوجي شاني جانيس راحو اوكشنيس راح سجنوه نيسراح na izreku. Uvijek kad kaže, kaže, je ja da nam kaže, kaže da čovjek obuče. Da obuče zlatni prsti, da počne noći zlatni prsti. He, he, he, koliko je lakše nego da ogive tijelo muslimani. čovjek se pričuje da nosi zlatni I znamo svi što znači da, da, da čovjek musliman stavi zlatni prstaj. Mi čutimo, sada razmislimo. Da čovjek obuče zlatni prstaj da ga počne noći. Sa Sačim je, mi je tu na, nastatio? I do njegov, kom mi? Samo u sebi. Je li hoće li so, se ovaj drugi jezir, što je on vidio na njemu zlatnih prsten? Ni. Obučeš, ti nosaš. Znači, zlatnih prstenja se stavio i nosaš ga, kome. mi? Znači, sebi se naškodio. I sad pa jest. inače, tako su grijes. Neki grijes su, znači, šteta samo tebe lično. A neki su i tebi drugom. I vidi šta? Ništa. Međutim kad je gibet, spogledaj što se radi kako belaja, brati? I zato one stvari koje se dešavale među ashabima koji su bile kroz istoriju Islama, znači da ti ljudi koji su počeli govoriti o Osmanu radijallahu ta'ala anhu, ma da su obukli deset prstenja i da su se svi, svi oko sebe zlato, ne bi nanijeli toliki belaj umetu koliko su nanijeli kada su počeli da govore Osmanu radijallahu ta'ala anhu. I zato, brate, paži znači, zato ovu sad reci samom sebi. Da stavim zlatni prsteni i da počnemo ovdje sa zla. Znači ne jedan nego deset da imam. I lančića, i ne znam čega. To je manje sve od jednog gibeta. Sve je to manje od čega? To je se manje od jednog od jednoga gibeta. I zato draga vraćam. Međutim posebno što ovdje govorimo i napominjemo. Jeste govor o ulemi. Govor o ulemi. I govor o ulemi. Jer koliko je danas ljudi koji se igraju koji kaže koji su govor o ulemi uzeli i bade tom i on pastovo, zato kaže se rahimallahu maran arafa kadra nafsihi arafa haddahu fawakafa andahu Allah se smilo ko čovjeku koji spozna sebe Allah se smilo ovo čovjeku koji spozna svoje granice i stane koti granica znači mm -hmm. dođe čovjek kaže ja mislim da ova je ja mislim da je ova Allah, robo svi u nas se traži prvo da poradimo na sebi na svojim porodcama, na svojim ženama, na, svojim djet, na svojoj djeci. Da radimo koliko možemo, da savjetujemo svog brata fino. Međutim, čujemo, čujemo, čujemo, ko će, znači, nema. Nemam znači, nema impera da mu daš nad njovanku da se ne popio, ne njegada vazio. Znači, da mu kaže, u poslaniku u džami, uđe, on će vazio. Mađutim, pogledaš u djecu, pogledaš u ženu. Pogledaš mu, ovo, nikdje veze je sve za znači, znači, ono Znači ne bi znači Ono, jel, kad bi Ne rekao da je taj čovjek Mađutim, znači, sako bi vazio I nema ko me ne bi ja reču, Je tako ide? Je to tako ide? Znači, čovjek prvo mora da pođe od sebe Normal kažem, savjetuj, pozorava Mađutim, znači, sve ima definiciju Sve ima granice sve ima kako se radi. I molimo Allah ta'ala ta da nas smije. Žele bi samo ovdje spomenuti još jednu stvar. A to je, pošto ljudi e, pošto ljudi sebi, e, pošto je nišetan, prilazi s ove strane. Znači, spomenuti samo još dvije stvari. A to je, e, znate da Ulema e, govori da u određenim momentima ima kada je gibet dozvoljen. Znači, u određenim momentima ima kada je gibet e, Ti momenata ima pet ili šest. Znači, islamski učenjaci, kada bi se vratili na govor, kao što govori mama i drugi, vidjeli bi da kažu da ima da je gibet dozvoljen. Pa ću vam jedan spomenuti koji su te stvari i da ukratko ih prokomentarišemo, da vidim. Jer ponekad ljudi su ono, bacili pogled na ove stvari kada je gibet dozvoljen i onda sebi dozvoli sav gibet. Znači, nema čovjeka da ga gibete, da mu neće naći jedno od da se nije priđe. Da ja primjer, prva stvar kada je dozvoljeno da čovjek ogibeti nekoga jeste et etavallum. Znači jeste kada ideš kadji i kada se žališ na zulum nekoga. Naprimjer da ode čovjek i da kaže, ta i taj čovjek me udario. Ta i taj čovjek me naprimjer ukro. Znači to da uradiš, znači da odeš kod kadije. Znači tu ti je dozvoljeno. Međutim, znači kao što će vidjeti samim ovoga, znači nije dozvoljeno. Druga stvar da čovjek traži fetvu. Da da čovjek dođe, Alima i kaže, naprimjer da žena kaže, u varginici moj čovjek je taki taki. Moj čovjek je što nadami jedva preživljava. Međutim inače da žena izađe da kaže, joj kakav je mu moj muž, moja ti, vaka herozun. Da čovjek kod je da kaže, joj kakva mi je žena, ma da bog sačuva. Ništa ukućnice da pere, ništa ukućnice cvako. Načel to dozvoljeno, to je gibe. <laughs> Međutim da ode čovjek na primjer, kaže, imam ženu koja je taka i taka spominje nije na sramat. Znači međutim da u smislu da traži efekt ili kao i slično prethodno da traži. Kot. kad je to dozvano. Međutim, pogledajte samo ushodno potrebi. I zato sve se ove stvari vrte, znači da je to dozvano u daruri u nuždi ili u potrebi. Sljedeća stvar, naprimjer da se potpomogneš u otklanjanju određenog zla, Brate, paždamo. da se potpomogneš u otklanjanju određenog zla. Znači šta? naprimjer vidio si čovjek koji čini haram vidio si čovjeka koji čini haram. Vidio si da primjer da, da počinje taj taj. Međutim nisi blizak skroz sa tim čovjekom. I ko tebe provladava mišljenje da kuda kod tog čovjeka i ti mu to kaže to tebe neće prihvatiti. I nađeš nekog njegovog bliskog prijatelja, Ali pa si to pek? Siš kramo no namjeru. Znači, ne ne ta ta kompanije. Nađeš nekog njegovog prijatelja s istom no namjerom, kažeš Allah te nagradi. Ona je brat, sako si i brat, sa si ti dobaj. Ja sam vidio da radi to i to. Pa Allah te nagradi da ti posad. Međutim, da kadaš samo u tom čovjeku. Ili samo ono od koga tražiš da ti pomogne u otklanjanju čega toga? U otklanjanju tog zla. Sljedeća stvar, upozorenje muslimana. I sad ova stvar je, je da kažemo, ko pogrešno razumije, upozorenje muslimana, a ne nekoga, to je ono, znači, Neko je širo otvorio ta vrata I sebi svaki gibe dozvolio Sjedi i pije kafu, kaže, slušaj, to ti je taki, ti je On ti je taki, on je taki. <gled> Što kaže, ja upozoravam muslimane na takve ljudi Upozoravanju muslimana ne, nikog se misli Draga braću Znači to spominje u lama Znači nije od mene Naprimjer, kada ti dođe čovjek i kaže sluša, ja hoću da trgujem Hoću da trgujem sa tim i tim čovjekom Znaš li ti tog i tog čovjeka On kaže, naprimjer, ja sam trguo sa njima, dobar čovjek, medđutim, zna On taki taki. I tu da spominješ pazi, mahanu tog čovjeka što je u osnovi gibet, međutim spominješ da te koristi. Znači kako ju ne bi upo u tu sada. Ili primjer, dođe čovjek hoće da se žemi. primjer, dođe čovjek hoće da svoj čerku da za nekoga. I ti znaš Na primjer, obratio se nekome neko je zna tog čovjek, ti kažeš alla i kakav je taj čovjek znači, mi? znači došao je prosim čerku, on ti mi kaže Allah slušaj, ono što ja ozna manu da je takidaj taki, dakidaj da taki, da taki, da taki. Da taki. Zašto to govori? Znači za to da Znači, kako ne bi ova čovjek udo svoju na primjer za nekom koji je griješnik. Međutim, opet šta? Da kažeš tom čovjeku. Ne znači na radio, da odeš na televiziju. Na... Ne, nego, znači, samo po potrebi da tom čovjeku to kažeš. Zatim, sljedeća stvar, da neko bude poznat po nekom nadimku. Znači, u stvaru ima ti nadimaka. Da bude neko poznat po nadimku, međutim, on njemu to nije ništa što ga ljut tako zov na praga zov zov ga slabo zovu ga čoro zov ga vaki znači nema zapreke ako čovjek to dozvoljava nema zapreke i zato je među selafom bilo znači a'mesh rahmatullahi na, je znači od takvi znači zvan su ga a'mesh radi mahane ko ima kotsale i tako da međutim oni su sve sa tim bili zadovoljni i zato dozvoljeno znači ako čovjek ako čovjek je zadovoljan sa tim znači da tako, tako zau, nema nema šta nema Zapreke, nema zapreke. Znači, to su stvari, to su neke od stvari kada je dozvoli gibet. Međutim, opet, draga braću pogledajte. Znači, to je stvar shodno potrebi. Znači, shodno potrebi. Znači, ne da čovjek ostavi. Znači, sad, na primjer, ima li taj čovjek, fajde što ćeš mutirati. Ima li, fajde što ćeš mutirati. Znači, nema fajde. Na primjer, sad hoće, ima neki čovjek, među prijatelj, koji negativno uči na lije. Koji hoće otići ovdje, hoće otići ovdje, hoće otići ovdje, hoće otići ovdje, hoće otić. međutim ti sada kažeš njemu, jer na njemu nikakve fajde, nikakvom djeca je s tijem čovjeku nije, međutim vidiš njega da se počeo sa njim družiti, na njemu da kao slušaj, znači te na on je čovjek musliman, međutim, opozoravam te na to i na to sva, znači da mu spomeniš te tečke, ali opet da spomeniš mu zato što vidiš da od toga ima koristi, da je čovjek lezan za toga i tako da Naci opet obrati, da obrati, obrati. znači da bre znači čovjek treba bojata Allaha. Naci bojata Allaha znači radi onaj što se nalazi među njegovim među njegovim uzbima. I čovjek ponekad sebe može uljepšati. Uljepšati haram. Uljepšati ovo mjetin haram, osti haram, nego ništa nemijenja. Naci to što se ti nam iko da gledaš televiziju, znači to ti neće promijeniti haram. Haram ostaje haram. To što se ti u furo mi misli da to nije haram, to je haram. I nikotaje haram neće pečpovi. Još jednu stvar koju sam mislio da spomenem, a to je pokajanje od gibeta. Malo smo odužili večeras, međutim, samo da spomeni jednu stvar, a, još, a to je pokajanje od gibeta. Pokajanje od gibeta, draga braću, biva akako. Prije svega u gibetu, kao što smo vidjeli, ima više belaje musibeta. Na pa tako tu čovjek je počini grih, znači, skrnavio pravo, i Allah, te kao ta'ala, je roba. I Allah'u od Pa prva stvar, znači, skrnavio Allah'u pravo, zato znači što je Allah naredio, Allah je zabrali gibet zato čeka da ogivati, mora, mora se pokrati Allah za to. Druga stvar jeste da mora, ako je taj givet došao do tog čovjeka, da mora da traži halala od njega. Da mora šta? Da traži halala od tog čovjeka. I ovo jeli, spada po ono, opšte je pravilo, a to je bilo koji zom, bilo koji ne pravda ako se učunio bratu muslimanu, a to, ono. to je da dodješ i da tražiš hvala od njega. I za to sam, čo vam spomeni, je za bilo žima Bukhari, suha sa ihova da buvorejera, radijalala tala anhu. I dobro zapantov je hadiš, kaže koga budje neprada pravda pravda pravda njegova brat. To je da koje učinio nešto zlo, suha brat. Kaže posanje sallalahu a ljesele na fali yata hallal minhu iljewm. Neka danas, neka odma danas. Traži od njega halala. Prije nego što dođe dan kad neče bitni dinara i dirhama. Prenovu što dođe dan kada neće biti njegovih naredinama. I kaže, ako nasudnji dan dođe, znači, sani kao ima hadisu Buhare debu guriri, ako nasudnji dan dođe taki kaže, onda će, kaže, uđe min hasanatihim. Onda će biti uziman od njegovih dobrih dijela. Znači, ako se ogibeti od nekoga, i nasudnjem danu dođeš, bit će uzimato tvoji dobrih dijela. Je bit nabacivan tom čovjeku. I zamisli, Subhano, čovjek se trudio na djavku, iskreno uradio, Prijimljeno ti dijelo kod Allah i šta su u njih dana. Ide ode ome, ode ome, ode ome, i ništa. Ništa ti ne ostaje. I ne samo to. Karim poslani Karim sa ratosom, ako čovjek ne bude imao kod sebe, ako čovjek ne bude kod se imao dobrih dijela, onda će ome koji ogibećen, bit će uzimano od njegovih loših dijela. Od njegovih loših dijela i bit će tebe nabacivan. I bit će i biće će tebi ne bacio. Međutim, kao što kaže ulama, znači druga sar ako se desi da gibet nije došao do čoveka, onda jedan broj ulama je kaže da je dovoljno samo da moliš Allaha, da tražiš oprsta za njima. Da se pokaješ normalno, da se odlučiš da se nikad više u tom nešta i da moliš Allaha tabaraka wa ta'ala oprsta za tog čoveka. I da ga spomeneš po dobru. Da ga počneš spominjati, da ga počneš spominjati po dobru. Da ga počneš spominjati po dobro I završio bi ovaj ve dva hadisa, to je hadis koji je obiljemam Tirmizusom, sunen od Sufijana ibn Abdullah al-Thaqafiya. Daireko Allahu poslanicu, da je kao ovaj sam hadis već bio spomeno, da je Allah da je rekao Allahu poslaniku aleyhi salatu wassalam: "Ja Rasululloh, ma akhafu ma takhafu alayya." Daireko Allahu poslanicu šta je nešto, obratio pažnju Allaho poslaniče šta je, što se najviše boji za mene. To mi kaže poslaniče alaihi sallatu wassalam, najviše se za tebe bojim ovo Najviše se za bojim jazyka. I hadis koje za bilo, že trmizu sam sunan od habibu radi Allaho tala anha, da Allaho poslaniče sallalahu alaihi wasallam rekao, kullu kalam ibn Adama alaihi lalahu. Svaki govor, sina Adama je protiv njega, a ne za njega. Sve što izađe svoj usta će biti dokaz protiv tebe, a ne za te. Kaže, osim, osim naređivanja na dobro, odvraćanje od zla i spominjanja Allah. Osim naređivanja na dobro, odvraćanje od zla i spominjanja Allah. I zato sam vam kažem, pogledajte još jednom ovdje, vrijednost učenja Korana. Znači vrijednost učenja Korana. I vrijednost onih koji se druže sa Allahom umutnikom. Vrijednost onih koji se druže. I zato, subhanallah, znači, ne mojete mi pogrešno razumjeti eh, da sad ovo govorim da veličam ljude koji su hafiz. Morim Allah ta ta'ala da nam podari da iznesemo na dunjalu kako treba ono čemu nas Allah -barak ta baraka ta'ala Mađutim, ulema kada spominje kada spominje gibet kaže a najveći i najgori je gibet oni koji su nosioci Allahove knjige i koji se toga drže. Oni koji su hafizi Allahove knjige i koji se toga Kaže, to je najveća da najveća da rađa gibet. I zato da Allah spominje, znači pogledajte šta je vrijednost znači čovjek kada uči kada čovjek uči Kur'an i kada se druži s Allahu tabarika talama. Znači taj mur Kur'ana što čini čovjek. I zato zašto, opet vam kažem, zašto toliko hadisa o vrijednosti Kur'ana, o vrijednosti učenja Kur'ana, vola zato što to ostavlja traga na čovjeku, Zato što to ostavlja traga na čovjeka i čovjek onda li biva Čovjek onda biva ovakav i zato molim Allah, tabarika wa ta'ala, Dna nas učini u istinske iskri ne Allah t'barrku wa ta'ala rabobah. Dna nas učini odoni koi se družis Allah t'barrku wa ta'ala wakigom. Odoni koi radicu ono mešlu Allah t'barrku wa ta'ala wakigom. Ono je koi se kralli on izabra na koi se spomenuta koi se doshlo Allah t'barrku wa ta'ala wakigom. nas učini istinske istatva nekom. Mohamada sallahu alihi wa qawli hada. Wa astagfirullahi lī wa lakum. Fa